Don't fuck ça, don't ça. Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko nastavna sastavnica sveučilišta u Osijeku koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004. pet godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu Osijekog sveučilišnog kampusa gdje gdjeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom umjetnička akademija u Osijeku razvila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 Klinometnička akademija iz Osijeka prvu generaciju studenta upisala je akademske godine 2004. i 2005. godine. U sva tri smjera. Dakle, vi ste spomenuli glumu i lutkarstvo. Mi smo upisali tada i studente na likovnu kulturu i studente na glazbenu umjetnost. Dakle, na studiju pjevanja, klavire i glazbene pedagogije. I kroz ovih 13 generacija naravno da smo razvijali i nove smjerove, pa danas možemo reći da imamo nekoliko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 nemaju svi studenti Klaver kod kuće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 koja je vezana uz Zavod za zapošljavanje, pokazuje kako naših 90% posto studenta radi.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 Karlovac e, sa našim studentima, oni tamo rade, stamo su zaposleni, e, zaljubljuju se, već imamo jednu prvu bebu akademije e, upravo za kazalište u Karlovcu. U Varaždinu je slična situacija. Kažem Rijeka također, prema tome, postoji mogućnost e, najmanje te e, naše energije izvan e, institucije e, koja je vidljiva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 se spominje kao godina ne, nečega što će se svašta nešto novo dogoditi u svim područjima ovdje u gradu. P mislite li da do 2020. bi mogli ovaj, ostvariti neke od ciljeva koje su bila u toj strategiji Evropskoj predstavljice kulture? Ne mislim. Točno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 Kreće ova studentska strana e, emisija od faksa do faksa. E, pričamo o Umjetničkoj akademiji u Osijeku, ranije dekanica spominjala nekakve specifičnosti koje su vezane uz akademiju e, u Osijeku, koji su njezini studentski e, programi i projekti koje Akademija provodi, a jedan od smjerova je zapravo i likovni odseg e, koji ja bih rekla ima e, nekoliko odabranih studenata koji će u budućnosti evo biti ili umjetnici, umjetnici ili prenositelje znanja nekome drugome jedna od njih je moja sugovornica Ivana studentica prve godine diplomskog studija na likovnom osjeku, Ivana dobrodošlica Hvala Malo smo ranije razgovarali o tvojim interesima i idejama pri upisu na akademiju. Nemašvu nekakav background iz ove stručne, stručne priče u smislu srednjoškolske umjetničke, umjetničke škole, već i gimnazijalka koja je upisala likovnu akademiju, ali rekla si sama da si od uvijek znala da ćeš što upisati. Koji su tvoji bili interesi i nekakvi ciljevi kada si evo prije sad četiri godine upisivala akademiju. Pa evo, ovaj, ja sam kao dijete oduvijek nešto crtala i oduvijek me umjetno zanimala, nekako najviše sam se u tome osjećala uh, nekako ono što mi je što se kaže palilo srce. I ovaj, jednostavno jes, ja sam se htjela s time baviti. U početku je to čak bila i glazba i ples. Međutim, kakve su bile financijske mogućnosti mojih roditelja, jednostavno oni to nisu mogli meni privuštiti još dok sam bila dijete kao što su nek, neka djeca išla. U glazbenu, plesnu školu. Ja nisam, ja sam jednostavno odabrala e, vizualne medije, odnosno likovnu umjetnost i, mislim, od uvijek sam crtala, ali to mi je onako ovaj, bilo kao sa strane, više me je ovo zanimalo. I kako su uglavnom godine prolazile, ovaj, upisala sam ono u osnovnu školu i sada kad je, e, kad su nastavnici vidjeli da ja imam interes za likovnu umjetnost i često su me pozivali na natjecanja, tako da sam već kao djete, ovaj dosta sudjelovala na izložbama i izvan Hrvatske tako da sam izlagala i u finskoj i u Češkoj i Bome ovaj, svuda po Hrvatskoj, baš se sjećam kad sam bila osmi razred imala sam uh, pojeriči materinske u Primoštenu, to je bilo kad sam bila osmi razred, taj kao, ovaj, natječaj i javila sam se, imala sam zanimljiv rad to je bila tema Čipke baš sjećamo, ovaj, tako da bilo je jako zanimljivo i tako nekako ta ljubav se jednostavno nastavila i dalje i onda je došao taj dan kad sam ja trebala odlučiti uh, se za srednju školu i onda naravno starci su rekli nema šanse, tam ćeš se ti propiti, propušiti, vamo, namo. Govoriš da. o primjenjenoj uh, aha, školi za primjenjenje umjetnosti i dizajnu. Da, mislim, to su nekakve pretpostavke, naravno ovaj, da to nije uvijek slučaj, iako uvijek se dogodi, ali evo, onda sam na kraju kroz tu gimnaziju, pa evo mogu reći da sam i sretna što sam išla gimnaziju jer opet sam se nekako disciplini naučila i ovaj, nisam otišla iz svog rada i nekako malo ipak nadzor majke i oca jako puno znači dok se tinejđer, to stvarno treba obuzdati te hormone i uglavnom kad je zvršila i akademija, došao je dan opet da se odlučim ja, za fakultet i na kraju, ja sam jednostavno se počela još pri kraju treće godine pripremati za akademiju jer sam vidjela kakav je prijemni što sve treba, odnosno mapa radova gdje treba biti oko 35 radova. I uglavnom počela sam se spremati kod svog strica u Zagrebu, u ateljeu, on je član grupe ABS, konceptualna jedna grupa. I uglavnom tako sam se pripremala kroz tih godinu dana, došao je prijemni, nisam prošla ništa, nema veze, idemo ponovno i tako sam opet sljedeće godine došla na prijemni i zapravo jedna ta godina dana mi je dosta čak i značila, ovaj za tu pripremu i nekakvu zapravo zrelost koju sam dosegla u ti godinu dana, nevjerojatno je zapravo koliko u godinu dana jedna osoba može sazrijeti i, i pronaći malo, ispitati sebe gdje sam, šta sam i evo sad sam trenutno na prvoj diplomskoj godini, zbilja je vrijeme prošlo jako brzo i tako da ovaj, uglavnom, jako sam zadovoljna s akademijom. Um, Vidim, ja... nijete ova godina stanke uopće obezhrabrila, da pa će dobro ti i došla? Ne, nikako. Jednostavno došlo je do tih jednostavno razvijenja nekih mojih ideja ovaj, općenito što bi ja zapravo na akademiji radila. Um, Međutim, u te pauzi jel između te srednje i, gimn... i srednje i akademije ja sam bila upisala i tečaj grafičkog dizajna kao nekakvu utjehu što nisam upisala Akademiju, to sam završila u algebri Jednostavno ja sam vježbala kroz te sve same ovaj, elemente koje sam i te plakate, ovaj, jednostavno sam razvijala tu vizualnu spacijalnu inteligenciju, i jednostavno sam razmišljala kako nešto s nečim ovaj, funkcionira. Tako da mi je i to dotatno doprinjelo mom uh, sadašnjem radu i uglavnom ono što mogu reći, evo sad sam na prvoj godini diplomskog i uglavnom ove tri godine su uh, izuzetno brzo prošle i stvarno su bile pune projekata, izložbi... Mislim, bile su pune zato što sam ja to htjela. To je sve naravno do studenta koji uh, to želi. Iako, ono, mogu svi upisati akademiju, a, naravno, ovaj, koji imaju interesa i znanja o crtanju, ali to nije dovoljno. Treba pokazati interes, uh, uh, graditi dalje sebe, napredovati cijelo vrijeme. Tu, to je jednostavno uh, jako uzbudljivo kad se krene jedan u taj svijet, jer to je jednostavno jedna vrsta kompetencije. Ono. Mislim Ona sredina što kaže Zlatna sredina je ono only for fools, uh -huh. tako da tu nema ništa ovaj, žalosna sredina, tako da evo ja se stvarno trudim i puno radim na projektima i sama sebi zadajem projekte i na, na natječaje se javljam cijelo vrijeme, evo sad do sljedeći petak baš u peoreču izlažem na bienalu fotografije, odnosno taj se, to se bienale zove fotodistorzija već u po redu. i evo još malo ovaj, u 12. mjesecu isto na bienalu, studentskom drugom poredu koje organizira naša akademija sudjelujem sa svojim radom um, Vibracije registrirane u dubokom tisku taj rad je bio moj završni rad nakon tri godine Jevo ne znam, jel vas možda zanima možda što se radi na tri godine ovaj... e, zanima me da si ranije ranije si spominjala da zapravo je tvoja druga ljubav bila kemija i spominjala si mi nekakvu i fiziku i onda na prvu ruku mi to apsolutno nije imalo veze jedno sa drugim ali zapravo kroz svoje radove spajaš i kemiju i fiziku i umjetnost, kako to izla mislim žao mi je što radio nije vizualni medij ali probaj malo prepričati koji su tvoji radovi što u njima zapravo ističeš je, je li to medij fotografije ili nešto nekakva kombinacija svega. Pa dakle svaka moja ideja koja se razvija u mojoj glavi ovaj tijekom nekog perioda uvijek razmišljam u kojem bi ja to mediju mogla izvesti. I onda naravno da se pozivam i na suvremene medije, pa tako se koristim i analognom i digitalnom fotografijom i to uvijek želim nekako proširiti, ne da je to samo obična fotografija, nego da ona zapla, zapravo i izlazi u prosor da, je, da ona komunicira sa, sa promatračem što bolje da su to zapravo nekakvi kao fragmenti, evo trenutno baš ovaj, što, odnosno što ću izlagati sad sljedeći petak imam seriju Mokri kolodija, krh nevinost, tako se zove serija. I uglavnom tu e, radim problematiku krhke mlade ženske osobe koja je ono suočena sa tom e, okrutnom stvarnošću koja jednostavno e, narušava onu njezinu mladost, ne doživljavaju ne proživljavaju dovoljno. Pravo sada radim na seriji e, odnosno završila sam tu seriju koju izlažem e, sljedeći petak e, odnosno ta tehnika je mokrog kolodija izvedena e, pomoću dakle stakla to je zapravo jedna stara e, tehnika fotografije koja se izvodi na staklu pomoću tekućina koje su fotosenzibilne i dakle ja sam bila e, portretirala ženski e, krhki lik e, zapravo vidjela sam da je to staklo dosta krhko pa sam nekako to usporedila sa ženskom tom nevinošću mladošću, krhkosti tako da mi je to bilo dosta, dosta ovaj, prikladno za izlaganje i sama ta ideja ono da se to izvodi na staklu mi je bila jako interesantna. Dobro. E, sad kada govoriš i uspoređuješ medij stakla i, i žensku osobnost, ja bih rekla, onda me to pociče na nekakve pod navodnicima strašne žene koje su se kroz povijest ovaj, bavile i performansom, i izvedbenom umjetnosti, i sa ženskim tijelom kao medijem. Imaš li nekakve uzore koje su te možda potaknuli upravo na ovakve teme? Pa da, mislim, meni su, ovaj, meni je definitivno Marina Bramović stvarno uzor u upe performansu i iskreno voljela bi se jednog dana baviti performansom jer to bi bila zapravo nekakav spoj onih mojih želja što sam ja imala u djetinstvu sa plesom i sa glazbom i to sve nekako na kraju povezati. A ovo što sam spominjala da me zanima i fizika i kemija to jednostavno to, to znanje koje imam ja jednostavno od koncepta do koncepta kako imam tako uključujem ta svoja znanja i jednostavno uopće nije pravilo da ja sad u jednom mediju sve izvodim jer nije svaki medij pogodan za svaka, svaki koncept to ne može se jednostavno iskomunicirati sa promatračem, ne može se prenijeti ova ideja. Ranije sam razgovarala i sa nekim drugim studentima sa nekih drugih fakulteta i moram priznati da sad, koliko ovo zvučalo stereotipno ili ne ti si prvo u nizu ovih studentica sa akademije s kojima ću u drugim emisijama razgovarati. dosta otvoren dosta drugačiji način razmišljanja je li to e, i utjeca akademije kao ustanove koja je ja bih rekla i drugačija od ostalih fakulteta koja e, stavlja naglasak na tu nekakvu interakciju između studenta, e, profesora i onoga s čime se bavite nije klasična i katedra pristup studentima, je li možda to nekakav utjeca ili jednostavno e, osobe koje upisu akademiju su eto, tako malo ove, blesaste otvorene, drugačije od drugih pa dobro, mislim mi ovaj, na akademiji, dobro istina da imamo malo otvoreniji pristup prema ljudima, ovaj, a i zapravo i oni koji su malo introvertni, oni se malo više i oslobode na akademiji zahvaljujući profesorima, jer rad na akademiji nije samo eks katedra to nije jedan smjer uvijek je to jedna uh, velika komunikacija koja se cijelo vrijeme provodi. Mi jako puno razgovaramo sa našim profesorima i evo ja stvarno mogu biti jako zahvalna što sam ja ovakva osoba kakva sam danas, jako su mi puno dali i baš mi je ovaj pomoglo. Zapravo ovo, ovo je meni kao jedna vrsta i terapije bila da se oslobodim i da istražim sebe kroz različite medije i stvarno ja, ja sam stvarno sretna što sam se ovdje upisala i iskreno evo sad kad bi ovaj, birala fakultet koji bi upisala, opet bi upisala ovdje baš u Osijeku, jer ovdje smo baš ono svi povezani, blizu smo si na kraju krajeva i ovaj kampus ovaj, gdje su naši glumci, glasbenjaci i mi, mi smo kao u jednom dvorištu jednostavno svi smo jedni drugima blizu, sam je stvar na studenta, hoćemo li ovaj, komunicirati zajedno, tako da m, se zna događati da studenti sa različitih umjetničkih tih odsijeka znaju surađivati, pa dakle glumci ili kovnjaci često znaju izvoditi performanse, često sudjeluju i glazbenjaci, tako da to često se rađaju nekakve čak neviđene stvari, veoma originalne i to stvarno budu odlične stvari koje se mogu napraviti. Samo je naravno stvar angažiranosti studenata i njihovih želja za ostvarivanje njihovih ideja. Tako da, eto, e, rekla si da ti je zapravo Osijek posjeća na tvoj rodni grad, da su kao dvije gradiške, e, da si zadovoljna, ali e, e, kad stavimo naglasak na tu nekakvu kulturnu umjetničku scenu grada Osijeka, često se sada u posljednje vrijeme pričalo o tome, pogotovo jer je Osijek bio i kandidat za Europsku predstavnicu kulture, pa nažalost ili na sreću je ta titula otišla u rijeku, ali cijelo vrijeme govorimo o nekakvom nezavisnom prostoru za nezavisne umjetnike, nezavisne, kad go, kažemo onda mislim na izvan izričaju umjetnosti, koliko zapravo Osij kao grad ima prostora za studente koji izlaze iz akademije koji zapravo sami sebi moraju stvariti, stvarati poslove, koliko je on otvoren, fleksibilan i nudi li on nešto drugačije ili upravo suprotno ako nema nečega da je to dobar prostor za stvaranje pa evo, ja moram priznati, evo koliko sam sad upoznala Osijek ono i naširoko i uzdu, što se kaže uzduži popreko moram reći da ima jako puno dobrih prostora, nažalost neiskorištenih koji su u nekakvom derutnom stanju, evo ja vidim molt, naš ovaj stari, on bi bio izvrstan prostor za kipare, za ono ne znam, tipa mogli bi napraviti kao MSU u Zagrebu, pa mislim Eurodom kad pogledam, pa to ima fantastičnih tip prostora koji su stvarno neiskorišteni i mi je žao što se to ne može baš ovaj, tome pristupiti tako lako. Evo mislim, ja sam imala sreću da sam u Eurodomu imala ovoga ljeta u šestom mjesecu, ovaj povodom osječkog ljeta kulture i izložbu. I jednostavno mi je krivo što je ovaj, to samo jedan od događaja koji se dogodio samo ono, sad ko zna kad će se opet nešto dogoditi u Eurodomu, kad će nama to biti dostupno, meni je žao stvarno što ovaj, ne možemo više. Ovaj, možda i mi nismo dovoljno u komunikaciji sa ostalima, pa iskreno voljela bi kad bi jednostavno se moglo poraditi na toj komunikaciji e, u vezi ostvarivanja izložbenih prostora da duše ovdje imamo. Dobre galerije, iako ovaj, nam je ova tvrđa dosta nezgodna, zbog, zbog ove vlage dosta znaju propadati radovi, pa je naš ovaj nesretni kazamat ovaj, zbog te vlage pati jako, ovaj, pogotovo ti ateljeji gdje moji prijatelji imaju ateljeji, stvarno im je ovaj, ta vlaga problem. Ali jednostavno to ništa ne koči ljude da stvaraju umjetnost, da ostvare nekakvu e, vizualnu komunikaciju sa promatračem i ono što bi voljela zapravo da možda malo više mediji se uključe u ove, e, u ove izložbe, da ipak nekako oni e, obrazuju publiku jer me, preko medija se sve događa, on, on, on kreira zapravo svijest ljudi. Jednostavno kad bi se više na tome dalo značaja i novi, da novinari više poprate takve stvari, ja mislim da bi se definitivno onda više cijenila kultura, a ne ovaj, mislim, vandalizam na skulpturama, ono vidjeli smo što se dogodilo nedavno sa svingom, sa njezinom Šapom, a i sama sam svijedok jednog događaja u šestom mjesecu ovaj, što se dogodilo na samom trgu Antistarčevića to je bilo da su branitelji doslovno postavili dva paviljuna i zavezali za skulpturu Branka Ružića građani što je, što je stvarno jako jako neprofesionalno ne i nekulturno i nemoralno da je to mene toliko jako pogodilo, ja sam to javila HRT-u i konzervatorskom, jer to je jednostavno ruganje uh, onom identitetu za kojeg su se borili ti branitelji, baš te iste osobe da bi na kraju njihov odgovor bio pa mi nismo znali, mislim. <laughs> što da vam govorim? Jednostavno, trebali bi mediji ovaj, imati tu misiju, popratiti što više ti kulturnih događaja. Ne samo kad su, recimo, večeri vina i umjetnosti mm -hmm. i filmska runda, koja ono, mislim, istina da je stvarno to popraćeno. Ali zbilja, ovaj, smatram da bi se više trebalo na toj promociji raditi i da nam je to glavni i glavni uzrok nekulture kulture ovdje u ovom gradu, tako da Znači, odgovornost zapravo imamo i svi vi kao izvođači, nekakve umjetnosti i mediji i, i sudionici i posjetitelji publika i građani i donositelji odluka u krajnjoj liniji, samo je jako teško umrežiti te ljude ovaj, da bi se zapravo zajednički došlo do nekakvog cilja. Ali ja vjerujem za radom ovih studenata manjeg, manjeg broja doduše studenata na akademiji, da će se definitivno sa nečim zanimljivim zapravo i početi. E, kada govorimo o kvoti upisivanja na likovni odsjek konkretno, on je zaista mali koliko vas je na klasi, e, koliko zapravo onda studenata završi od početka do kraja, ostane li cijela ekipa ili ima slučajeva kada neko odustane. Pa da, mislim, ta, ta kvota se zna promijeniti, iako je to u ono 15 15. studenata zna se dogoditi i to da jednostavno se da se dogodi se to da se neki izvaredno isto upisuju na akademiju, što je meni malo neobično jer ne može nisko upisati pravo ovaj izvaredan studij na akademiji jer je to jednostavno studij gdje morate puno, puno raditi vi ste tamo od jutra do mraka vi ste i subotom na faksu nije to ono običan faks, e imam predavanje od 8 do 1, idem u menzu i ono idem doma gotovo petak ili čak četvrtak što se zna događati ovaj, na već i fakulteta. Akademija je mjesto jednostavno gdje vi puno radite, puno dajete sebe, a puno dobivate naravno i nazad. I ove, što više dajete sebe, to ćete dobiti više i nazad. To je ono definitivno. Ono što bi preporučila ovaj, svim studentima koji se žele upisati na akademiju je da jednostavno e, Zapitaju se dobro što žele unutar sebe, baš da totalno uđu u sebe u najmračniji kutke, ak treba da jednostavno se ispitaju što oni žele sa akademijom upisati, jer dosta njih dođe sa idejom aha, idem ja nastaviti ovu primijenjenu i to je to. Dosta čest slučaj. Na kraju, evo, uh, ha, svi koji upišu akademiju, pa nisu oni samo uh, ko, oni koji će postati umjetnici. Uh, dobri 70% ja evo mogu garantirati da će njih uh, doći samo po diplomu i jednostavno jednog dana raditi u nekakoj instituciji, ne znam, tipa u srednjoj primjenjenoj i da je to to jednostavno, da neće sudjelovati kao umjetnici, čak mogu kao i konzumatori i te umjetnosti isto postati, ono, biti osvješteni mada, ono, što mogu reći, jel? Kad bi ti evo za kraj, kad bi ovaj, na trenutak dobila možda mjesto evo kao sa svojim predznanjem i sa svojom strukom, mjesto osobe koja bi odlučivala o, o, o pitanju umjetnosti i kulture u jednom gradu, što bi ovaj tvoj prvi zadatak ili nekakav cilj bio? Ako možeš monako možda kraće recimo ono. Što bi ja prvo intervenirala ili, ili riješila u nekakvoj lokalnoj zajednici? Ne mora nužno biti Osijek. Au, mislim, evo, ja sam dosta vezana za ovaj grad Osijek. Ja bi tu puno tih stvari promijenila mislim, po, po pitanju samog, samog tog ovaj, prostora. Najprije uh, bi os ono, pokušala ostvariti uh, što više prostora jer stvarno nam toga fali i jednostavno da se ljudi mogu ostali uključivati, čak da se nekakve rade radionice, na nekakoj uh, otvorenoj edukaciji za sve, jednostavno. I, I s tim njegujemo identitet našeg grada i, i naše općenito zemlje i s tim se predstavljamo. I na kraju krajeva, kad, evo ja osobno odlazim u nekakav grad, izvan Hrvatske, mene zanima muzej, odnosno njihova kultura me zanima, onda nakon toga me zanima gastronomija, neki festivalčić još sa strane glazbeni i to je to. Zapravo ja mislim da bi s tim, s takvom strategijom mogli nešto i ostvariti i da bi Osijek eto, za sljedeću kandidaturu ovaj, kao Gra, grada kulture, kulture mogao ostvariti čak prvo mjesto. Tako da trebamo se svim zajedničkim snagama potruditi dobiti prostore i na kraju krajeva da i mediji isto više to poprate sve te izložbe. Pa tako će i ljudi početi malo gledati neke stvari ovaj, sasvim na nekakav drugčiji način. Ipak ima događaja, ne, nije onako kako se ljudima čini, kako nema ništa. Evo, ja mogu evo, sad mogu svjedočiti kako u ovaj tjedan su otvorene dvije izložbe Zbilja, imamo bogat program, samo ga treba pratiti. Dakle, evo sad u utorak je bila izložba mojih profesora, profesora Jerabeka, Stanislava Marjanovića i Dubravka Matakovića, ilustracija Zbilja, odlična izložba, ilustracije njihove i da jednu novost imamo na akademiji, da je od ove jeseni zapravo otvoren <laughs> diplomski studij ilustracije što nema nigdje u blizini u ovoj regiji takav studij i ja zbilja vjerujem u njihov napredak i ja mislim da je ova izložba jedan e, divan e, početak i jedna dobra promocija za tako nešto što se želi postići. Ivana, hvala ti, lijepa, bilo me zaista ugodno razgovarati. Mi ćemo kada isključimo ovaj mikrofon onda pričati i malo više. Hvala ti da, da. puno.